Imnul 39 Dorul și iubirea de Dumnezeu întreg toată iubirea și tot dorul omenesc. Mintea celor ce se curățesc, scăldată în lumina lui Dumnezeu, se îndumnezește întreagă și prin aceasta se face mintea lui Hristos. Negrăită este frumusețea ta, ne-a chipul. Nespusă strălucirea, mai presus de cuvânt, slava, purtarea ta bună și blândă, stăpâne Hristoase, întrece înțelegerea tuturor pământenilor. De aceea, dorul și iubirea față de tine biruiesc toată iubirea și dorul muritorilor. Pe cât întreci, mântuitorule cele văzute, pe atâta ne e mai mare dorul de tine. Și pune în umbră toată iubirea omanească și ne întoarce de la plăcerile trupești, și respinge repede toate poftele. Iar dragostea sau iubirea față de tine mântuitorule, e lumină. De aceea, răsărind în sufletele iubitoare de Dumnezeu, îndată aduce în ele ziua nepătinirii Dumnezeul meu, alungând întunericul patimilor și plăcerilor, Căci pofta patimilor e cu adevărat întuneric Și făptuirea păcatelor e o noapte adâncă. O minune, o lucrare minunată a lui Dumnezeu cel preanalt Și puterea tainelor ce se săvârșesc ascuns. Tu ne dăruiești bunurile nestricăcioase Și cele ce se strică, cele pământești Dumnezeule Împreună cu cele cerești pe cele de față și pe cele viitoare cuvinte, ca cel ce ești făcătorul tuturor, ca cel ce ai stăpânire peste cele cerești stăpâne și peste cele de pe pământ. Și atunci? Cum iubim noi nenorociții pe oameni mai mult ca pe tine și le slujim lor mai mult închip chip păcătos ca să primim de la ei daruri mici și stricăcioase, predându-le sufletele noastre, sufletele noastre nenorocite și trupurile noastre, ca să se folosească de ele ca de niște vase necinstite. Și fiind stăpâne mădulare ale tale, ale stăpânului sfânt, mădulare sfinte ale stăpânului atotțiitor, cum nu ne temem să ne doruim închip arbitrar demonilor vicleni, spre a fi folosiți pentru faptele păcatului. Cine dintre slujitorii tăi credincioși și sinceri nu-i va plânge pe aceștia? Cine nu le va jeli îndrăzneala marilor marilor obrăznicii? Cine nu se va înfricoșa de marea ta răbdare, Dumnezeul meu? Cine nu se va cutremura de pedeapsa judecății tale dumnezeiești? De focul de nesuportat și nestins al ghenei tale, unde e plânsul și scrâșnirea dinților și suferința nemângăiată și durerea negrăită, dar, o, soare al soarelui și al lumii, creatorule, al tuturor stelelor și a toată cealaltă lumină, ascunde-mă în afara acestora, în lumina ta. Aceasta, pentru ca, văzându-te numai pe tine în lumina ta, să nu văd lumea, nici cele din lume, sau chiar văzând-o, să fiu ca și când n-aș vedea-o, și auzind ale ei, să fiu ca și când nu le-aș auzi cuvinte, precum cei ce se află în negura plăcerilor vieții, acoperiți de cu iubirii de slavă, văzând nu văd slava ta dumnezeiască și, auzind, nu înțeleg deloc poruncile tale și voile tale. Așa voi fi și eu în lumina ta nevăzând lumea și cele din lume, căci cine văzându-te pe tine fulgerat în simțiri de slava ta, de lumina ta dumnezeiască nu s-a schimbat cu mintea, cu sufletul, cu rațiunea și nu s-a învrănicit în chip minunat să te vadă altfel, să te audă altfel, mântuitorule, căci în acest caz mintea se scufundă, se botează în lumina ta și devine strălucitoare și se face lumină asemenea slavei tale. Și cel ce s-a învrednicit să se facă astfel se numește mintea ta și se învrednicește să aibă mintea ta romani, 11 cu 34 Și se face una cu tine în mod nedespărțit Și atunci, cum nu vede ca tine și nu aude toate în mod nepătimitor, adică fără patimă Cum va pofti cel ce a devenit Dumnezeu vreun lucru sensibil, trecător și stricăcios sau vreo slavă cel ce s-a ridicat mai presus de toate acestea și mai presus de toată slava văzută, căci cel ce a ajuns deasupra tuturor celor văzute și s-a apropiat de Dumnezeu, mai bine zis, ele este însuși Dumnezeu. Cum va mai voi să aștepte vreo slavă sau vreo desfătare de la cele ce se află mai jos de el. Aceasta ar fi o rușine o injurie și o necinste pentru el. Pentru el slava, desfătarea și bogăția este Dumnezeu, treimea și cele ale lui Dumnezeu și dumnezeiești, căruia îi se cuvine toată slava, cinstea și stăpânirea purura. și acum și în toți vecii. Amin.